Se and otro Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o provedi gradskog programa za mlade u Karolcu. Evo, gostujemo ponovo u Aktovno 11 e, i danas ćemo razgovarati o savjetodavnim odborima mladih pri gradskim četvrtima i mjestnim odborima. Evo, pozdravljam e, svoje goste u studiju, to su Nikolina Pahanić, stručna suradnica za mlade udruge civilnog društva, upravnom modelu za socijalnu skrb, sport i udruge. Milan Medić iz Centra za civilne inicijative. Hvala, dobar dan. Dobar dan, Evo, za one koji ne znaju, sad malo da predstavimo gradski program. Bez obzira što nam je sada već ovo jedno deseta emisija, ali evo malo da se samo podsjetimo. E, gradski program za mlade, četvrogodišnja gradska strategija za mlade za razdoblje od 2008. do 2012. godine, uključuje operativni plan Sastoji se od pet poglavlja, odnosno područja, to su aktivno sudjelovanje mladih u društvu, izgradnja civilnog društva i volonteriza mladih, obrazovanje, informatizacije, mobilnost, informiranje i savjetovanje, zapošljavanje, poduzetništvo i stambena politika, zdravstvena zaštita, reprodukcijsko zdravlje i socijalna politika, te kultura mladih i slobodno vrijeme, o kojoj se pogotovo u ovoj petoj točki se za dosta pričalo zadnjih 14 dana, imali smo tu nekoliko festivala, u malo su se tu mladi i oni koji se tako još uvijek osjećaju aktivirali po tome polju. A, ovog tekst gradskog programa za mlade možete, a, možete naći u tiskanom izdanju upravnom odjelu za socijalnu skrb sport i udruge u centrima za mlade na Gazi u Graberiku, na stranicama udruge domaći i na službenim stranicama grada Karlovca. Dakle slobodni download. Ovim operativnim planom je u 2009. godini predviđena provedba 26 mjera kroz 37 aktivnosti, zašto su većinom nadležni upravni odjeli za socijalnu skrb, sport i udruge, evo koje smo već naveli i upravni pa, odjel za prosvjetu, kulturu, manje mjeri i drugi gradski odjelj. Evo što se tiče ovih savjetodavnih odbora mladih pri gradskim četvrtima i mjestnim odborima, sad bi mogli za početak samo predstaviti što su to opće savjetodavni odbori i koja im je uloga. Dakle, radi se o mjeri 113 iz gradskog programa za mlade, znači ona je povezana sa prvim pogledom što je aktivno sudjelovanje mladih u društvu i sama ideja za tu mjeru je rezultat radionice na kojoj smo nekako zajedničkim radom došli do ideje da mladi ljudi u svom kvartu najbolje i poznaju svoj kvart i što im zapravo u njemu treba. Tako da je to nadogradnja na onu mjeru koja je vezana za osnivanje savjeta mladih. Savjet mladih je nešto što se osniva temeljem zakona o savjetima mladih, znači nešto što je zakonska obaveza grada, općine ili županije. Dok su Savjetodavni odbri naša vlastita nadogradnja, možemo to nazvati određenim eksperimentom ili pilot projektom u kojima želimo mladima po kvartovima dati bolju priliku da djeluju unutar svoje zajednice, znači tamo gdje najbolje poznaju situaciju. Ali rekla si da je održana radionica. Kad je, to, kad je za bila Za vrijeme radionica? pisanja gradskog programa za mlade mi smo za svako poglavlje održavali radionice, znači to je bilo krajem 2007. početkom 2008. godine i tada je zapravo ta mjera i donesena. Ona je u operativnom planu za ovu godinu i evo mi sad zapravo idemo sa providom njenom, pa onda u ovom smislu i ova emisija jako dobar uh, promotor toga. Znači to je uz ovaj savjet mladih koji smo već ono, i predstavljali i u ovoj emisiji, emisiji od civilnom društvu Sektor 3, ovo je, evo rekla si jedan tako, novitet. Da, znači to je nadogradnja uz rad savjeta mladih, evo mogu kratko podsjetiti, savjet mladih po zakonu o savjetima mladih je Savjet odavno tijelo gradskog vijeća. Znači, za one koji to možda ne razumiju, mogu pojasniti kako imate Sabor na razini Republike Hrvatske, tako na razini grada imate Gradsko vijeće i onda je Savjet mladih unutar tog gradskog vijeća jedno tijelo, Savjet odavno, koje ima priliku i mogućnost i obavezu pred gradskim vijećem zastupati interese mladih u gradu. Mladi su svi oni između 15 i 29 godina, znači to, je, to su i učenici srednjih škola i studenti, i mladi zaposleni i mladi nezaposleni, i mladi roditelji, znači jedan širok raspon interesa, ali svim tim mladima je zajedničko to da zapravo e, su kao skupina nedovoljno bili zastupljeni i u planiranju i u strategijama u radu gradske uprave, pa se onda kroz ovaj način to želi poboljšati, tako da savjet mladih su zapravo njihovi glasnogovornici, zastupnici. E sada, savjet mladih kao takav radi na razini cijelog grada, ono što želimo da bi lakše zapravo uh, sve skupa funkcioniralo i na razini gradskih četvrti i na razini mjestnih odbora, uh, angažirati nekoliko mladih ljudi da se sa savjetom mladih surađuju. način će se, evo, da, ta, da se tako izrazum, regrutirati članovi dakle, ta ovdje savjeta u gradskim četiri. Mjera 1.1.3 ima i svoje aktivnosti, to su četiri aktivnosti, ako neko ima gradski program pred sobom, može i pratiti. Znači, prva od aktivnosti je odluka gradonačelnika o osnijevanju savjetodavnih davnih odbora. U programu piše odluka gradskog poglavarstva, ali to je bilo prije uh, promjene uh, tog zakona, o je samoupravi upravo, gdje više sad nemamo poglavarstvo, pa takve odluke donosi gradonačelnik. Sljedeći korak je javni poziv za formiranje savjetodavnih odbora. Sljedeći korak je znači osiguravanje sredstava i prostora za rad savjetodavnih odbora što je grad zapravo već i napravio, pa je tako u proračunu za 2009 osigurao sredstva za rad tih savjetodavnih odbora kao i za edukaciju njihovih članova, a isto tako prostor za radim je osiguran prije svega unutar njihovih gradskih četvrti mjestanih odbora gdje imaju infrastrukturu, ali isto tako i u centru za mladu Grabriku gdje savjet mladih ima svoje sjedište, pa onda tako i ostali savjetodavni odbori mogu te prostore koristiti, znači za nekakvu infrastrukturu, administrativni rad, prezentacije, promocije i ostalo. Zadnji korak koji nas očekuje u formiranju savjetodavnih odbora, a već sam ga spomenula, edukacija mladih kako bi se što bolje zapravo i što aktivnije onda uključili u to sve. Kad se ovako može očekivati da krene taj poziv za okupljanje slavito odbora mladih pri gradskim četvrtima? Pa ovako, negdje u roku, mjesec, dana će ići javni poziv, mi sada pripremamo tekst, pripremamo sve ono što je potrebno i ono što nam je jako važno, da cijelu uh, tu stvar unaprijed objasnimo mladima i da unaprijed promoviramo, tako da kad se javni poziv objavi da nam se po gradskim četvrtima i mjesnim odborima zbilja jave mladi ljudi, koji su za to jako zainteresirani. Znači, neko kome je stalo da li u njegovom kvartu nešto postoji za mlade i koji jako dobro zna što bi se za mlade u njegovom kvartu moglo napraviti. Postoji li bojazan tu da se uključe evo, mladi koji su već okupljeni unutar političkih stranaka, odnosno mladežni političkih stranaka, pa da evo sada znamo kako funkcioniraju mladi u Karolcu. Nek, nek, ono, kažu da su inertni, da su nezainteresirani za ovakvo uključivanje ne prate dok su mladi koji su uključeni u političke stranke već. Ja bi ne bih rekla da je to bojazan. Ja bih rekla da svaki onaj mladi čovjek koji je aktivan i koji želi napraviti nešto za svoje kvartije i kako dobro došao u taj Savjetu davni odbor, bez obzira na to da li je aktivan u nekoj udruzi i sportskom klubu u političkoj stranci, ono što je bitno, da ima znanje znači, o svom kvartu, da razgovara i komunicira sa mladima u svom kvartu i da zna što njima tamo treba i da onda to jasno i artikulirano može tako i izreći. Ali još jedna stvar, da je spreman na akciju i da je spreman u tom smislu ako se negdje pojavi nekakav manji natječaj kroz koji može riješiti problem, na primjer, postavljanja nekakvog sportskog igrališta, da je onda spreman tu se aktivirati, angažirati svoje mlade u svom kvartu i sa njima to znači napraviti i pripremiti. Ja bi tu istakla, evo jedan primjer koji imamo od ovog proljeća i ovog ljeta, na Gazi gdje smo zapravo, iako nije još postao savjet u Davni mladih kad se pojavila prilika da uz ono naše sklonište za beskućnike koji grad vodi također opremimo jedan sportski teren preko zaklade Zamah mi smo okupili mlade i pitali ih što vi želite ajde vi lijepo porazgovarajte, razmislite vidite što vama na Gazi najviše treba i onda su oni rekli dobro nogometni teren imamo kod škole stol za stolni tenis imamo ispred centra za mlade na Gazi a nama bi sad treba jedan košev, kaški teren da možemo i do koševku. I mi smo jednostavno znači njih kupili s njima porazgovarali što bi tu trebalo biti, napisali u suradnji sa udrugom Kvidra koja vodi sklonište projekt Zamahu. Zamah je projekt odobrio i evo taj teren je baš sada završen. I ono što vam ja mogu reći da apsolutno svaku večer je to postalo kupljalište mladih. Uskrat ćemo biti otvorenje samog terena, tu su nas popratile i tvrtke. Pogotovo tvrtka Ena koja nam je donirala rasvitu i tvrtka zelenilo koja nam je donirala isto tako uređenje okoliša, postavljanje koša, oslikavanje. Znači, gdje zbilja ima volje i gdje je dobra ideja, praktički se sve može. To je jedan primjer kako su mladi u svom kvartu rekli što im treba. Evo, to je naša želja. Znači, bilo da se radi o sportskim terenima, bilo da se radi o postavljanju klube, bječačkog prelaza, o nekoj prostori gdje bi se mogli okupljati o uh, bilo kakvo inicijativi, ako znaju da u njihovom kvartu postoji neka siromašnija obitelj, uh, stariji možda nemoćne osobe, znači bilo kakva inicijativa mladih u tom smislu može ići. A onda zapravo najvažnija stvar u svemu je provoliko gradskog programa i ono što grad i što savjet mladih zapravo radi. Znači, to su već uzbiljne teme kao što je sambena politika zapošljavanja. neki mehanizam dakle da se e, isključi monopol jedne ili političke stranke ili neke grupe u e, savjetima. Odnosno savjetodavnim odborima pri gradskim četvrtima, znači pri okupljanju. U ono što da... će bit kriteriji i kriteriji će biti znači da je mlada osoba, da živi u tom kvartu i to je to. A mislim da je možda malo. Već je, na primjeru stvaranja savje, gradskog savjeta mladih to vođeno računa. Dakle, postoji primjer dobre prakse u kojem kada vidimo sastav savjeta mladih na gradskoj razini, onda vidimo da su tu predstavnici najveći broj udruga građana, a i predstavnici, mislim da su dve najjače stranke, SDP i HDZ, ali oni imaju njihove mladeže po jednog člana od ne znam nekoliko sedam ili koliko imaš? Deveti Deve članova po jednog člana. Ka... Dakle, političke ne. stranke su tu zastupljene sa dva člana, dok su udruge i nezavisne predstavnici mladih u velikoj veći. Znači, onda se može očekivati da će pri sajto danim odborima isto se tako voditi neki račun. Pa definitivno će se kod odabira kandidata birat oni koji su najkvalitetniji i koji su najmotiviraniji. A sada, da li su pripadnici jedne ili druge stranke, mislim da je potpuno nebitno, a mi ne možemo... A ne, ne moraju biti stranke, mogu biti neke interesne grupe. Idemo dalje. Onda, koje je dijelo kruh grada, Savjeta odbora, šta će oni raditi? Kompletno? Dakle, njihov, uh, cilj uh, koji želimo postići je prije svega da oni budu uh, uh, dobra... Uh, nekakva priprema informacija i dobra analiza situacija i problema mladih po gradskim četvrtima i mjesnim odborima i da zapravo te prikupljene informacije putem savjeta mladih grada Karlovca onda gore i prema gradu znači pružaju znači prije svega informacije ono bottom up approach situacija sa terena da dođe što uspješnije do savjeta mladih a potom onda i do gradskog vijeća Znači to je jedan cilj, drugi cilj je isto tako da informacije koje o tome što grad za mlade radi i kako provodi gradski program putem savjeta mladih i savjetodavnih odbora mladih dođe do mladih na terenu znači i obrnuti pristup i treće je da savjeti ti savjetodavni davni odbori mladih sami dijeluju u svom kvartu, kao što sam objasnila na primjeru gaze i nedavno uređenog košarčnog trena. Znači da sami funkcioniraju recimo javljaju se na neke Točno. natječaje pokreću uz i podršku koju im grad daje uz podršku iz centra za mlade uz podršku iz savjeta mladih isto tako i to mi naravno, treba biti vrlo realističan i mislim da Karlovac, kao što sam već napomenuo, ima te primjere dobre prakse. Ne treba sad očekivati da će to, kao bitavno po nekoj direktivi, sad u svim tijelima mjesna samouprave. Upravo, mislim da je osobitost ovog poziva da će on biti u potpunosti prepušten tijelima mjesna samouprave i lokalnim zajednim. Samo što je, realno, očekivati da se mnogi neće ne odabrati. Mi znadimo da mnoga naša tijela mjesna samouprave, ono, ili neko čak i nikako ne funkcioniraju, upravo je to prednost ovog poziva i kada bismo u prvoj godini mogli šta znam mobilizirati ovo desetak ili, ili čak i manje da krene tijela mjesna samuprava i gradski četvrti i odbora u implementaciju ovakvog jednog pristupa bili bismo zadovoljni jer bi oni pokazali kao, kao pilot e, projekti, kao, kao nekakvi ogledni primjeri a, da, se ta, da, je takovo, da je takovo samorganiziranje mladih moguća. Naveden je primjer z Gaza koji je vrlo dobar primjer. Međutim, postoji još ono, naravno, grafi četvrti, recimo što znamo, gra, e, Rakovac je dosta uspješan. E, tamo su već mladi sudjelovali u izrage nekih murala, uljepšavanju gradskog e, prostora gradske četvrti, Dubovac je već i dugi niti otvorio vrata svoje gradske četvrti za okupljenje mladih tamo poslije svoje vrsne aktivnosti e, i dobre je suradnje mladih iz lokalne zajednice sa gradskom četvrti, tako da postoje neki preduvjeti da su neki gradskih četvrtima, ali i mjestim odborima izvan samog e, gradskog e, središta, tako vim se tije pokrenu. I na koncu e, ovo što je već rečeno, dakle, to ne treba biti nekakva velika uh, suhoparna politika ko će mladi donositi. Mislim jednostavno potrebu inicijative rješavanju svojih nekakvih jednostavnih problema. Postavljanje koša za trošak uh, znači, iz u izgradnja nekakvog sportskih terena. Znači konkretni problemi koji oni vidde u svojoj zajednji. Pričali smo i o javljanju na neke natječaje. Znamo da mladi, pogotovo oni koji su izvan političkih stranaka, izvan udruga mladih i za mlade, nisu informirani on znači, javljanju na natječaj, falim, ta neka edukacija. Da, Centar za civilne inicijative je jedan cijeli niz, raspon mehanizama kojima možemo pomoći ne samo udrugama građana, nego i neregistriranim inicijativama građana. Grupa građana želi nešto napraviti u svojoj lokalnoj zajednici. Tu je prije svega regionalni program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, koji, koji ide pod radnim naslovom emisija. Što znači da u Centru za mlade na Grabriku svake srijede svi uh, zainteresirani građani i udruge mogu dobiti besplatno savjetodavnu pomoć o ovim temama, a s vremena na vrijeme organiziramo i tematske stručne radionice za udruge. Druga stvar koju smo mi iz Centra za civilne inicijative razvili uh, jeste Zaklada ZAMAH, čiji smo mi osnivači. Uh, I Zaklada Zamah njezina, jedna osobitost je da jedna od rijetkih, ne jedina doduše ima ih nekoliko tih izvora financiranja, ali doduše jedna od rijetkih. Uh, zaklada je jedan od rijetkih izvo, izvora financiranja koji daje sredstva za neformalne inicijative građana dakle grupa građana, grupa stanara iz nekog ulaza se može javiti na natječaj zaklade zamah i dobiti potporu da nešto riješi šta znam u svojoj zgradi u svojem okolišu, može se gradska četvrt mogu se mladi, registrirani neregistrirani sve jedno javiti i dobivati potpore e, i primjer toga je i ova potpora koju je zaklada zamah dala recimo na Gazi za postavljanje ovog toša i dali su još nekoliko potpora ove godine u e, Karlucu i mislim da je još jedna baš na Gazi bila za okoliša, dev jelku odlaga A kakva je situacija sa prostorima, znači fizičkim prostorima gdje će e, ti savjetodavni odbori e, djelovati? Li, znači biti u prostorima gradskih četvrti i postoji li neka komunikacija već sa vodstvima tih gradskih četvrti obzirom da se, kako kako da kažem, senior članovi rado otvaraju svoje vrata mladima? pa moram priznati da komunikaciju nismo ostvarili u tom smislu da znamo točno gdje što i kako, ali sigurno mogu koristiti prostor svojih gradskih četvrti i mjesnih odbora, ali u svakom slučaju ono što im je na raspolaganju, to je Centar za mlade u Grabriku gdje grad u potpunosti je osigurao infrastrukturu. I vezano za računala, i kompletni administrativni dio, i vezano za internet, znači prezentacije, promocije, rad, sastanke ono stalno pitanje financija pa ko će osigurati financijska sredstva za izvođenje mjere i kojim se sredstvima radi? Ja je već osigurao sredstva za tu mjeru u 2009. godini u proračunu sredstva jesu skromna to je svega 5000 kuna ali za početak smatramo da je to dovoljno ono što nam je jako bitno da jako dobro ispromoviramo cijelu priču znači da mladi dobiju informacije o tome da se mogu aktivno uključiti u život svog kvarta, svoje Četvrti ili odbora. Uh, isto tako da onda zapravo i ostane mladi shvate da su na taj način zastupljeni pri radu gradske uprave i kroz te Savita davne mladih i kroz rad Savita mladih. Ja vam predlažem da napravimo jedan, jedan lazbenu pauzu pa ćemo nastaviti danje. pojasnila malo o savjetu mladih znači uh, imali smo sad malu pauzu u radu zbog godišnjih odmora i više manje su to mladi ljudi koji onda taj, to vrijeme koriste i za nekakve ljetni radi za pripremanje ispita i zapravo i za odmor kao i svi mi tako da smo festivala. imali i filmskih festivala jer uh, kao što je Milan uh, spomenuo sastav savjeta mladih je takav da su to mladi koji su već aktivni u drugama pa su onda tu iz, izuzetno kvalitetni i izuzetno angažirani ali e, ono što sad zapravo smo napravili, Savjet mladih je izradio svoj plan rada za 2009. godinu, e, napravio ga je detaljno, napravio ga po nekakvim točkama i ono što sad planiramo je u sklopu sajma Udruga koji će se održati 26.9. kao cijelodemna manifestacija, također napraviti i otvoreni dan Savjeta mladih grada Karlovca na kojem će oni prezentirati prije svega koji su to ljudi, koji su to članovi, ali isto tako taj svoj plan rada. Savit mladih je za nas izuzetno važan jer osim što su zastupnici mladih u gradskoj upravi, oni su također i nekakvi kontrolori provedbe gradskog programa za mlade, pa kao takvi imaju informaciju o tome što se sve događa i uvijek ih mogu pitati postaviti, a jako nam je bitno znači, da sa mladim ljudima stupe u kontakt Baš zbog ovoga što je Milan pričao, znači bilo koji mladi čovjek sa bilo kakvom idejom uvijek se može ubratiti savitu mladih, bez obzira na to je laktivan u nekakvom savjetu davnom odbru, u nekakvoj udruzi ili nigdje. Tako da je savjet mladih i po tom pitanju za mlade jako važan. Ono što smo dogovorili u sklopu provedbe te mjere vezano za savjet mladih, da je uredovni dan savjeta mladih svaki prvi petak u mjesecu, bez obzira znači na datum u Centru za mlade u Grabriku u 19 sati i svaki mladi čovjek koji se želi sa nekakvom inicijativom ili prijedlogom obratiti savjetu mladih, može ih tamo onda svaki prvi petak u mjesecu pronaći. O, osim toga se može na neki drugi način kontaktirati osim ovoga Može ih se kontaktirati, kontaktirati putem e-mail adrese, može ih se kontaktirati pisanim putem, može ih se znači, kontaktirati preko njihovih udruga. Ili također ili naravno osobno u ovom trenu je u izredi web stranica Centra za mlade gdje će zapravo pola web stranice biti posvećeno i Savjetu Mladih Grada Karlovca gdje će biti i predviđeno mjesto za forume, za ankete za online upite tako da vjerujem da će to puno pridonijeti komunikaciji Savjeta Mladih sa mladima u gradu i mi smo kao dobivali neke mailove i tako upite što se događa sa provedbom dakle s cijelog i gradskog programa i šta radi savjet mladih. Tijekom nekakvih posljednjih mjeseci, jel to stalo ili šta A, se događa? Naravno dogaža? da nije stalo. Prirodno je da za vrijeme godišnjih odmora se zapravo stvari spore, ali nikako nije stalo. I mi sada imamo nekoliko mjera u pripremi i zapravo će sve sada izaći u jesen. Jedno od njih i Međunarodna kulturna suradnja s kojom smo malo zaštopali baš zato jer su bili ti razni festivali i svi ste bili uključeni u pripremu i Nepokorenog grada i Led festivala i filmskog festivala. Sad idemo zapravo sa tim. To je jedna od stvari, zatim ti savjetodavni davni odbori idu, e, radi se dosta toga i na informiranju mladih, radi se u pripremi brošura civilno društvo za mlade u Karlovcu, zatim brošura vezana za savjet mladih koji ćemo dijeliti mladima. Ok, A, o tome ćemo i pričati, još imamo do kraja da, godine u ovom, ovom O tome emisijama. ćemo sam samo dopuniti ovu okviru ove, sajma udruga, mada to sad nije tema, dakle biće proveden je ovaj tjedan sudjelovanja građana, evropski tjedan sudjelovanja građana u okviru kojega će se skladno uklopiti i ovaj dan otvorenih vrata savjeta mladih i upravo je u pripremi dvije nekakve manifestacije, javna događanja. Jedno je parlaonica sa mladima na temu provedbe gradskog programa za mlade i općenite informiranosti mladih o radu savjeta građana. Ja bih pozvao ovaj, na, najavio, nemamo još točan datum, ona će najvjerojatnije biti u petak dan prije uh, samog sajma, uh, međutim ono pravodobno ćemo obavjestiti a u okviru uh, Tih aktivnosti biće će jedan dan najvjerojniji ili srijdu ili u četvrtak sljedeći tjedan u tijeku su dogovori sa inicijativom Slobodnih filozofskih Zagreba, pozvani će biti predstavnici studentskih organizacija Zagreba koji će održati jednu javnu tribinu za mlade i za sve građane o temama njihove kampanje za besplatno školovanje. E što se tiče samih uh, još ovih edukacija, uh, sad evo milane dok si ovdje, to će, će CCI i dakle provoditi, pa evo možeš malo predstaviti. O, o, o čemu će se konkretno raditi, evo, to vjerojatno može biti interesantno i, i mladima koji su uključeni u neke inicijative, a pogotovo onima koji već dijeluju kroz udruge, a, a nemaju znanja. Ono kako mi radimo o edukaciji jeste da prije svega radimo na one teme koje su sami korisnici skazali potrebe. Dakle, teško je sada ovdje reći što ćemo mi njih educirati ako oni recimo nisu to prepoznali kao problem. No, iz dosadašnje prakse pokazalo se nekoliko tema kao vrlo značajne. Prije svega, jedno opće obrazovanje mladih i općenito ljudi u udrugama, što je to suvremeno civilno društvo koje su nekakvi općeniti obrasci funkcioniranja, profesionalnog funkcioniranja i stručnosti, ne znam, kvalitete u radu organizacija civilnog društva. Naravno jedna od najudarnijih tema koje sve zanima je prikupljenje sredstava, kako nabaviti sredstva, ali prikupljenje sredstava je uvijek santa leda koja viri iznad površine i koja ispod sebe skriva mnogo više problema s kojima se udruge i inicijative moraju nositi da bi uopće prikupili sredstva, to je način njihovog funkcioniranja, ostvarivanja ono, partnerstava sa drugim organizacijama, unutrašnjeg ustrojstva i tako. Tako da je to jedan općeniti uh, uh, raspun tih uh, uh, tih tema o kojima mi pružamo edukaciju. A možete li raditi recimo na nekakvom prepoznavanju samih problema da, i da ti mladi ljudi koji su evo takva, takva grupa kakva jesu, posjetiti potrebu za za dodatnim edukacijama i za organiziranjem na programskom razini pa prvi korak, dakle, u radu zajednici je prepoznavanje problema. Dakle, ono što mi učimo njih, jedno od prvih stvari jeste da naprave kvalitetnu procjenu potreba, pitaju i uključe članove svojih zajednica, ne samo članove svoje inicijative ili organizacije, koje su problemi, koji su problemi koje građane muče, u ovom slučaju mlade konkretno, i da na njih onda stvore i pokrenu nekakve kvalitetne odgovore. A jste imali već neke o, kontakte sa mladima, baro što se tiče ovoga evo, savjeta mladih? Da, da, ja sam gotovo redovito na njihovim sastancima, kao što sam rekao samo u okviru ovaj, ovog dana otvorenih vrata njihovih i sajma udruga i tjedna sudjelovanja građana ćemo organizirati nekakve ono, javne tribine, promocije, parlaonice laonice, uključivanje mladih, e, nekoliko udruga mladih e, poput poluge i slično, ove su stalno u kontaktu sa Centrom za civilne inicijative, razvijaju svoje programe, pitaju za savjete, tako da to je model koji se dalje razvija, bih pozvao sve druge inicijative, registrirane ili neregistrirane udruge, dakle i inicijative mladih da nam se javaju za pomoć. A, pa evo, nama dolazi dosta nekih informacija o osnivanju novih udruga mladih, mm -hmm. ne znam koliko se ti informiran s time, pretpostavljam da će njima trebati više nego dobra pomoć obzirom da evo imaju sad samo želju os osnovat ćemo udrugu i na taj način riješiti sve nekakve naše probleme od mjesta za neformalnu, nezavisnu kulturnu ponudu, sportske aktivnosti i sl. Svi mladi koji imaju upite te vrste mogu se javiti izravno u Centar za civilne inicijative koji djeluje u prostoru Centra za mlade u Grabriku na e-mail ccimankyt ili meni izravno na moj. E mail milanmonkeycci.hr ili na broj telefona 423164 u centru, tako da ćemo svima odgovoriti na tako Evo, ja bih samo ne Milana još sa time da jedan dobar dio tih novo stvorenih udruga mladih se obratio i gradu i bili su kod nas na razgovoru, gdje smo ih također uputili, znači i na mentorstvo za udruge koje CCI radi. Ali isto tako iz tog razloga smo i krenuli raditi brošuru civilno društvo za mlade u Karolcu ili kako osnovati udrugu da bi zapravo mladim olakšali taj prvi korak uključivanja u civilno društvo. Procjena potreba koju su mladi kolege iz udruge Poluga proveli, čini mi se, u svibnju ili u lipnju, ako se ne varam, pred kraj školske godine, među sa fokus grupom srednjoškolaca Karlovačkih u tri srednje škole, mislim da su šmrc ekonomske gimnazije bili uključeni, su pokazali da pogotovo srednjoškolska populacija nema blage veze, nema pojma da postoje neke udruge, koje programe dje, ovaj pružaju gotovo da nisu čuli za savjet mladih recimo što je šteta, dakle ono ta, ta informacija, udruge postoje, brojne udruge, ne treba ih nabrajati od sportskih pa nadalje, koje pružaju programe mladima, međutim mladi jednostavno to nisu nisu percipirali. dakle tu postoji jedan e, procije između ponude koja se već sada nudi i potreba. Mladi u isto vrijeme izražavaju velike potrebe, a manjka im informacija. I zato su pokrenuti neki mehanizmi poput ovog infovodiča koji se svaki mjesec tiska i dijeli po srednjim školama i na javnim mjestima. I na tom polju puno treba raditi jer kao što je već rečeno, dakle ne postoji ta kultura kod nas da se ljudi samo organiziraju i sami riješe neke svoje probleme, nego dosta čekaju da im neko drugi riješi i ponudi, a oni se sami ili ne znaju ili nemaju naviku čak niti informirati. Dakle to je jedan dugački put pred nama ovaj koji trebamo raditi sa organizacijama. Zad je o razlozima tog e, nejavljanja i neaktiviranja mogli razgovarati. I razgovarali smo već u prošlim emisijama, a e, nažalost izgleda postoji potreba da se o tome puno više priča. Ok, mi smo sada pri uh, samom kraju emisije tako imate sad za nadodati vezano i za ove davne odbore pri gradskim četvrtima za sve svakom. A da, ja bih zapravo gradske... sve mlade u gradu, prije svega da prate rad savjeta mladih, da se obrati direktno u gradu ako ne znaju kako ih pronaći, mi ćemo im oko toga pomoći i da sve svoje prijedloge za koje misle da su zbilja potrebni u njihovim kvartovima, u njihovom gradu da nam se zbilja sa svime jave. Isto tako bi mlade zamolila ako imaju interesa sudjelovati u radu svojih gradskih četvrti mjestnih odbora da prate taj javni poziv za te odbore i da se također i tu uključe a opet kažem mogu se uključiti direktno preko savjeta, znači ne nužno preko savjetodavnih davnih odbora. Također bi još samo kratko ako mogu, znam da nije tema, ali ovaj sajam udruga koji organiziramo na kojem će biti dosta veliki broj udruga mladih, jer se dosta veliki broj udruga mladih prijavio. E, također bi pozvala mlade da obavezno na sajam dođu. Znači sajam će se 26 26.9. To je subota, kao cijelodnevna manifestacija, s početkom u 9. jutro pa sve do 22 sata na večer, e, na lokaciji gornjeg i donjeg parkirališta u Sportsku dvoranu na Rakovcu i na Munskom polju. I ukoliko vrijeme posluži, tu će biti jako zanimljivih stvari. Jučerašnji broj udruga koji nam se prijavio zaključili smo sa 57. Što mislim da je za grad izuzetno i vrijedno i kvalitetno, a i dobar pokazatelj aktivnosti našeg civilnog društva. Znači, kao što je Milan rekao, civilno društvo postoji, aktivno je, najbolji primjer kvaliteta udruga mladih su i nedovno održani festivali. A mladi onda zapravo se samo trebaju pojaviti, doći, vidjeti što se nudi i kasnije se onda Na pa čuli smo da su ovoga, i znamo da su ustvari festivali bili svi dobro posjećeni, evo za ovaj zadnji. Dobro pripremljeni i dobro posjećeni. Znači da postoji interes, znači i da ipak postoji i da se u gradu stvari događaju. Nije istina da ne Okay, mi ćemo o ovome sajmu udruga pričati još na valovima Hrvatskog radio Karolca i u specijalnim emisijama, dakle sektor tri emisije ciljnom društvu. Pričat će se i, evo i na, na vijestima i tako dalje. Milane, možda što još nešto ja, samo Pozdrav svima ovaj, i poziv svima, pogotovo mladima, da se jave na grad, na udrugu Domači, na udrugu Centar za civilne inicijative, Carpe, Dijem, Poluga i sve druge udruge koje rade, koje su aktivne na tom polju, ako ima i bilo kakvih pitanja oko organiziranja mlade. Okej, okay, zahvaljujem. Hvala. Pozdrav. A srednjeni slušatelji, ovo je bilo sve za danas vezano za provedbu gradskog programa za mlade emisija provedbi gradskog programa za mlade realizirana je unutar projekta Novi mediji za nove ljude financirana od Europske unije u sklopu programa FARE 2006. Lijep pozdrav i do slušanja.